Подорожі нового часу Вільям Дампір і Робінзон Крузо. Відомо, що англійські пірати, захоплюючи та грабуючи торговельні кораблі, плавали навколо всього світу. Проте до Вільяма Дампіра ніхто не здійснював одразу трьох кругосвітніх плавань. Зустрівши на ямайці буканьєрів, Вільям Дампір вирішив пристати до їхніх лав. Перша кругосвітня подорож Дампіра, який брав участь у піратських грабіжницьких походах, тривала протягом 12,5 років. Слід зазначити, що під час цих плавань дампір був не тільки морським розбійником, а й ученим. Він збирав матеріали для карт і описів Тихоокеанських островів, а також берегів Іспанської Америки. На батьківщині мандрівник став дуже відомим. Незабаром він знову вирушив на піратський промисел на кораблі Сент-Джордж. По дорозі до нього приєдналася галера п'ять портів. У Тихому океані піратам удалося пограбувати іспанський корабель із багатим вантажем. Але перший успіх призвів до розбрату, і капітан повів свій корабель до островів Хуан Фернандес. Тут під час сварки він висадив на одному з островів свого квартирмейстера – Селкірка. Тим часом Дампір продовжив займатися дрібним грабіжництвом у Тихоокеанських водах поблизу Америки і лише наприкінці 1707 року повернувся до Англії, закінчивши другу кругосвітню подорож. У 1708-11 роках Дампір здійснив іще одну подорож, під час якої кораблі знову опинилися поблизу островів Хуан-Фернандес. На превеликий подив англійців вони знайшли тут дивного здичавілого чоловіка, в якому Дампір упізнав Олександра Селкірка. За якийсь час Селкірк розповів про своє життя на Безлюдному острові. Ця історія стала в Англії справжньою сенсацією і надихнула Даніеля Дефо на написання славнозвісного Робінзона Крузо. А сам Дампір про свої мандрівки згодом написав аж три книги що теж користувалися великою популярністю. Чи знаєте ви, що у XVII столітті доволі розповсюдженим був такий різновид піратства, як буканьєрство? Щоб виправдати свій грабіжницький промисел, буканьєри записалися документами, що правда, здебільшого фальшивими.